Hanni und Nani bleiben am Ball. Noch eine Sonnenbrille zu diesem tollen Tuch und dann. Hey Ellie! Sanja? Hallo, wie geht's? Blendend. Danke der Nachfrage. Und was ist mit dir? Alles bestens. Beim Shoppen kann ich mich immer herrlich entspannen. Ach ja. Hast du deshalb so einen krummen Rücken? Wie bitte? Also, mein Rücken ist überhaupt nicht krumm. Ich habe eine Traum. Figur. Von wegen, aber da bist du nicht allein. Am Lindenhof haben alle eine ziemlich schlechte Körperhaltung, ist mir schon damals aufgefallen. Was ist los? Guckt ihr im Sportunterricht nur noch Filme oder streikt eure Sportlehrerin? Ach so, ein Quatsch. Bloß weil ihr verbringen, Herr solche Sportskanonen seid, sind doch nicht alle anderen faul oder wie? Oh, da fühlt sich wohl jemand angegriffen. Hm. Wieso sollte ich? Bei uns liegt der Schwerpunkt eben mehr auf, äh, auf inneren Werten. Die da wären? Ein freundschaftlicher Zusammenhalt zum Beispiel. Ein faires Miteinander. Und natürlich Beauty und Wellness. <lacht> Beauty und Wellness? Das ist ja der Kracher. <lacht> ja, da staunst du, was? Allerdings. Und wie erst meine Mitschülerinnen staunen werden. Ich freue mich schon auf die Gesichter, wenn ich Ihnen das erzähle. Na dann, tu dir keinen Zwang an. Ich muss sowieso weiter. Hat mich außerordentlich gefreut, Ellie. Einen schönen Tag noch. <lacht> so eine blöde Ziege. Jetzt ist mir die Lust am Schoppen echt vergangen. Ich fahr zurück zum Lindenhof. saßen die Mädchen vom Lindenhof im Gemeinschaftsraum zusammen. Als Elli ihren Freundinnen von der Begegnung mit Sonja erzählte, blickten diese sie verwundert an. Beauty und Wellness? Ja. Hey Elli, wieso hast du denn Sonja so einen Quatsch aufgetischt? <lacht> ja, das möchte ich auch mal wissen. Na, was sie mich so dreist von der Seite angequatscht hat. Schlechte Körperhaltung, dass ich nicht lache. Du weißt doch, wie zickig die Mädels vom Ring mir immer sind. Hm. Ja. Das muss man nicht ernst nehmen. Aber anstatt ihr gegenüber unserer Schule zu verteidigen, habe ich ihre Vorurteile eben lieber bestätigt. Sie wollte mich doch nur provozieren. Mhm. Na, da scheint ihr auch gelungen zu sein. Ja, und sie wollte es mir nicht anmerken lassen. Aber nach dieser Begegnung hatte ich richtig schlechte Laune. Na, da wird doch bestimmt noch was nachkommen. Ich ahne Böses. Ja, ich ahne. Ellie hat den Ringmärmädchen ja quasi eine Steilvorlage geliefert. Beauty hm. und Wellness. Ich schlage vor, wir gehen jetzt alle in die Sauna. Und so, ja. gerade zur Maniküre. Oh ja, oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. das wäre so schön. Hanni und Nanni sollten recht behalten mit ihrer Vorahnung. Schon am nächsten Tag tauchte am schwarzen Brett im Schulflur vom Lindenhof eine provokante Nachricht aus der Ringmerschule auf. Hilda war die erste, die den offenen Brief entdeckte. Kurzerhand nahm sie den Zettel mit und trommelte ihre Freundinnen im Garten zusammen. Was Geh los, Hilda, du machst es nicht so spannend. Ja. Wieso hast du uns so geheimnisvoll in den Garten gelockt? Ja, geht es vielleicht um eine geniale Idee, wie wir unseren langweiligen Schulalltag auflockern können? Oh ja. ja das ist ja wohl eher deine Spezialität, Jenny. Wieso? Ihr ja, könnt euch auch ruhig mal etwas einfallen lassen. Oh nein, das überlassen wir lieber dir. Es reicht ja, wenn Frau Theobald auf eine von uns sauer ist. Also, Hilda, was gibt's? Also langweilig ist es jedenfalls nicht, was ich gerade am schwarzen Brett entdeckt habe. Eine Nachricht aus Ringmeer. Ja, ich habe den Titel gleich mitgebracht. Echt? Was steht denn drauf? Ja, lies doch mal vor, Hilda. Ja. Statt Beauty und Wellness. Hiermit fordern wir die Lindenhofmädchen auf, ihre müden Knochen in Bewegung zu bringen. Tretet an gegen uns beim großen Mädchenfußballwettkampf. Wir geben euch acht Wochen Zeit, euch auf dieses Event vorzubereiten. Habt ihr den Mut und die nötige Disziplin, euch diese Herausforderung zu stellen? Der Wettkampf findet auf dem Sportplatz unserer Schule statt. Möge die bessere Mannschaft gewinnen. Hier? Gezeichnet das Kappenkleeblatt der Ringbeerschule. Oh, das Kappenkleeblatt. Oh, das genau. sind Sonjas Bestrommeln aber schnell angekommen. Genau. <lacht> Lore, Milli und Ellen, hm. das Kappenkleeblatt hat uns gerade noch gefehlt. Aber wenn Sie einen Wettkampf wollen, sollen Sie ihn haben. Wie jetzt? Du meinst, wir sollen uns auf ein Fußballspiel mit denen einlassen? Na klar, natürlich. Äh, Aber wir haben noch gar keine Erfahrung im Fußball. Ach, ja. Gegen die Ringmehrstuhl werden wir nie gewinnen. Ach, S na ja. Jetzt mal nicht so pessimistisch, Hilda. In einem Punkt muss ich dem Kappenkleeblatt wohl oder übel zustimmen. Hm. Also, in den letzten Monaten haben wir den Sport arg vernachlässigt. Oh. Ja, ja, da kann man tatsächlich stimmt. von müden Knochen sprechen. Äh, wieso Ach, nennt ihr die eigentlich Kappenkleeblatt? Wir hatten vor einigen Jahren schon mal das Vergnügen mit den Dreien von Ringmeer. Mhm. Millie, Ellen und Lore hatten damals immer dieselben albernen Käppis auch. Oh, ja. Und weil sie ständig zusammenhockten bei den anderen Programmen. Und die Ringmehrmädchen sind also besonders sportlich, oder was? Nö, nee. ich glaube, sie sind nur besonders große Angeberinnen. <lacht> also ich schlage vor, die Herausforderung anzunehmen. Mhm. Allein schon, um vor denen nicht klein beizugeben, oder? Und ihr rechnet euch wirklich Chancen gegen sie aus? Klar, wenn wir uns ordentlich ins Zeit legen, natürlich. Hanni hat recht. Schließlich haben wir ja einen absoluten Sportprofi in der Klasse. Eben! Marie Marianne! Marianne. Yeah. <lacht> <lacht> ihr habt recht, Zwillinge. Wenn wir in den nächsten Wochen richtig Gas geben und Marianne uns im Fußballspielen trainiert, können die Ringmehrmädchen einpacken. Genau. Ich schlage also vor, wir nehmen die Herausforderung an. Aha. Ne? Was sagt ihr dazu? Was machen wir? Okay, wenn Marianne einverstanden ist, bin ich dabei. Ja, das ich ist sie bestimmt. Nandi und ich gehen nachher gleich zu ihr, mhm. ja? Gibt es sonst noch irgendwelche Einwände? Mhm. <lacht> Elli, hey, du siehst nicht gerade begeistert aus. Ach, ich mag keine Ballspiele. Ach, Aber bevor die Ringmarm-Mädchen recht behalten, ich mach mit. <lacht> also, <lacht> lasst uns Fußball spielen. <lacht> ja. ja! Toll! Wie erwartet war Marianne sofort Feuer und Flamme für den Plan der Mädchen. Sie war absolut sportbegeistert und freute sich schon darauf, die Mannschaft zu trainieren. Und so überbrachten Hanni und Nanni schon am nächsten Tag den Kappenkleeblatt die Nachricht, dass sie die Herausforderung zum Wettkampf annehmen. Von nun an trainierten die Fußballerinnen jede freie Minute mit Marianne auf dem Sportplatz. Und die war ganz schön streng. Nun mal nicht so zaghaft, Mädels. Ihr müsst schon ordentlich laufen, wenn ihr den Ball haben wollt. Oh, ich gebe mir alle Mühe, Marianne. Oh. Also gut, ich sehe schon. Ihr habt überhaupt keine Ausdauer. Kommt mal alle zu mir. Okay. Ja. Los, los, los. Oh. So. Wir machen jetzt erstmal Konditionstraining. Okay. Also auf zum Dauerlauf. Dreimal um den Platz. Oh, was? Ja! Oh, Ich kann nicht mehr. Oh, was jetzt schon? Na dann sehe ich aber schwarz für unseren Wettkampf. Oh, kann ich nicht irgendetwas anderes machen? Ich bin nun mal nicht so sportlich. Also schön. Du kannst jetzt erst mal Pause machen, Elli. Oh, Denk dir aus, wie du deine Mannschaft sonst noch unterstützen kannst. Und ihr anderen strengt euch jetzt mal an. Und los! Ja, los! Ich wusste ja gar nicht, dass ich so wenig Kondition habe. Oh, Wem sagst du das? das ich auch nicht. Ich bin schon ganz aus Atem. Keine Sorge. Ich bekomme euch schon wieder fit. Und das Laufen fällt übrigens leichter, wenn man sich auf das Atmen konzentriert. Okay. Und die Arme heben. Und einatmen. Und ausatmen. Und wieder einatmen. Und ausatmen. Ja, genau. Und einatmen. Und ausatmen. Sehr gut. So, und jetzt ein kleiner Sprint Puh. bis zur Trainerbank. Okay, oh. Los! Ach, nicht vergessen! Ja, ja. <lacht> Für Erste. Ja, ja, ja, ausgezeichnet, Bobby. Vergesst aber nicht, dass Fußball ein klassischer Mannschaftssport ist. Es reicht nicht, wenn nur eine schneller rennen kann. Ihr müsst vor allem gut zusammenspielen. Ja. Das ist ja eine unserer leichtesten Übungen. Das ja, stimmt, Jenny. In dieser Beziehung können wir den Spielerinnen von der Ringmeerschule absolut das Wasser reichen. Ja. Mhm. Ja, na, ich hoffe, das bleibt nicht unser einziger Vorteil. Ja. Ja. Wie auch immer, ich muss jetzt erstmal duschen. Okay. Ich bin total durchgeschwitzt. Und nachher treffen wir uns zum Theorieunterricht. Über Marianne? Ja, genau. Um sechs im Gemeinschaftsraum. Okay. Also bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Und Ellie, ist dir schon was eingefallen, wie du unser Team unterstützen kannst? Ja, ich habe mir überlegt, ich werde mich um die Trikots für die Mannschaft kümmern. Ja, super. Marianne muss mir nur sagen, was ihr braucht und wer welches Trikot bekommt. Das ist eine hervorragende Idee, Elli. Am besten mit dem Wappen unserer Schule vorne drauf. <lacht> das das Emblem mit den vier Türmen. Genau oh, oh, so habe ich mir vorgestellt. Und auf dem Rücken die Spielernummer. Ja, Der Torwart bekommt die Nummer 1, so viel ich weiß. Ja? Und wer soll den Posten übernehmen? Ich würde das gerne machen. Also wenn Marianne einverstanden ist, natürlich. Also ich wäre froh, wenn du das machst. Ja. Es gehört schon eine Menge Mut dazu, sich so einem harten Lederball in den Weg zu stellen. Ja, Stimmt. Aber der Torwart ist ja auch besonders geschützt. Mit gepolsterten Knien und so großen Handschuhen. Mhm. Ja. Wo bleibt Marianne denn nun? Ja. Da ist sie! Ja. Ah ja, hallo! Entschuldigt die Verspätung! Ich habe noch schnell ein Poster organisiert, auf dem die verschiedenen Spielzüge in Bildern sehr gut erklärt werden. Super! Die Regeln habt ihr ja soweit drauf, oder? Ich glaub schon! Ja, ja. So, wir machen zunächst eine kleine Fragerunde. Mhm. Was passiert, wenn der Ball hier über die Seitenlinie ins ausgeht. Ähm Bobby, der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab und die Mannschaft, die nicht als letzte den Ball berührt hat, bekommt einen Einwurf. Das mhm. heißt, eine Spielerin wirft den Ball wieder ins Spielfeld. Richtig. Und wenn der Ball über die Linie hinter dem Tor hier, also das sogenannte Tor ausgeht, Ah, hm. dann gibt es eine Ecke? Naja, hm. aber nur manchmal. Ah. Ja, das ist schon ein bisschen komplizierter. Es hängt ganz davon ab, vor welchem Tor ihr steht. Und auch, wer den Ball zuletzt berührt hat. Also, wenn ihr auf das gegnerische Tor schießt und der Ball geht hinter dem Tor, also hier ins Aus, dann bekommt der Torwart den Ball und dann gibt es Abwurf oder Abstoß. Okay. Ja. ja, und wenn der Torwart den Ball vorher noch berührt, weil er ihn abgewehrt hat zum Beispiel. Oder wenn eine Verteidigerin den Ball hinter das eigene Tor schießt. Ja, gute Frage. Dann? dann gibt dann? es einen Eckstoß. Ah, ja, beim ja. Verteidigen eures Tores solltet ihr darum versuchen, mhm. den Ball nicht ins Tor mhm. ausgehen zu lassen. Mhm, so. Eckstöße können eine hervorragende Torchance sein. Oh, je. Ja, je. Und, mhm. und die Ecke wird von dort geschossen, wo diese Eckfahne im Boden steckt? Ja, genau. Mhm. Und wenn die Spielerin, die den Eckstoß ausführt, extrem geschickt ist, dann kann sie ihn von dort nämlich direkt ins Tor befördern. Wow. Ah, bitte nicht. Und vor dem Tor stehen dann außerdem sämtliche Stürmerinnen die den Ball zum Beispiel mit dem Kopf verlängern können. Ah. Ich hoffe, das Captain Kleeblatt hat gar keinen Ball in unser ja, Tor. Ja, oder Ali, was sagst du dazu? Ich werde alles tun, um das zu verhindern. Na, das hoffe ich. Also, mit den Grundlagen des Fußballspiels seid ihr nun soweit vertraut. Ja. Die Feinheiten, die kommen dann später, während des Trainings auf dem Platz. Ähm, Ellie hatte übrigens die Idee, uns Mannschaftstrikots mhm. zu besorgen. Ja. Aber bis auf den Torwart wissen wir gar nicht, wer welche Rückennummer bekommt. Na, das passt ja gut. Ich wollte nämlich als nächstes die Mannschaftsaufstellung mit euch besprechen. Mhm. Und das beantwortet dann auch die Frage nach den Nummern. Mhm. Also ich okay. würde gerne den Torwart geben, wenn es dir recht ist. Ja, das wäre mhm. auch mein Vorschlag gewesen, Hanni. Du hast eine gute Ballbeherrschung und außerdem bist du nicht zimperlich, wenn du den Ball hinterher hechtest. <lacht> also Ellie, Hanni bekommt die Nummer ein. Ach, ja, okay. schon notiert? Gut, ähm, in der Verteidigung hätte ich gerne Fils, ja. yep. ähm, Hilda okay. und Jenny. Ja, klar. Also ihr müsst den Spielverlauf im Blick behalten, mhm. um eventuelle Angreiferinnen der gegnerischen Mannschaft möglichst frühzeitig zu stoppen. Ja, und alles klar. Wir. Und das sind dann die Nummern 2, 3 und 4. Ja? ja, genau. Mhm. So, Bobby, du wirst mhm. unsere Mittelstürmerin, weil du den stärksten Schuss hast. Ah. Du trägst dann die Nummer 10. Ach, klasse. Ich werde das Tor der Ringmeerschule mit Schüssen bombardieren. Ja, genau. Das Nein, Nanni, dich möchte ich ebenfalls als Stürmerin aufstellen. Aha. Und zwar als Linksaußen. Ah, verstehe. Weil ich mit Links auch ganz gut schießen kann. Was? Ganz genau. Und die anderen Posten, die werde ich später vergeben. Wenn ich euch noch weiter im Training beobachte, dann kann ich eure Stärken und Schwächen noch besser einschätzen. Mhm. Okay. Ja und wie oft werden wir nun trainieren? Na. Jeden Tag natürlich. Okay. Oh, also ich werde nicht immer Zeit haben. Aber ihr solltet schon täglich an eurer Ausdauer und an dem Ballgefühl arbeiten. Ja, ist gut, das machen wir. Oh Mann, da haben wir uns ja was eingebrockt. Okay. Ja, Komm, aber Mann. ich habe bereits mit Frau Theobald gesprochen. Wir werden in der nächsten Zeit etwas geschont und weniger Hausaufgaben mhm. aufbekommen. Oh, das ist gut, ja, das ist nicht doch mal eine gute Nachricht. Ja. Ah, und noch was. Schaut euch ein Fußballspiel der Profis an. Morgen hm. Abend wird das Endspiel der letzten... Weltmeisterschaft der Damen im Fernsehen wiederholt. Ich habe es ah. schon im Fernsehraum eingetragen. Ja, das ist ah, alles gut, klar. Gut. Ausdauer, Ballgefühl, Fernsehen und Schonung bei den Hausaufgaben. <lacht> <lacht> <lacht> du hast Am Lindenhof drehte sich in der nächsten Zeit alles um das Thema Fußball. Nachdem Hanni und Nanni mit ihren Freundinnen das Weltmeisterschaftsendspiel im Fernsehen verfolgt hatten, träumten einige schon von einer Karriere im Profifußball. Doch zuerst einmal musste das Ringmer Internat besiegt werden. Und die Mädchen der Konkurrenzschule trainierten natürlich auch fleißig. Wenn auch nicht so begeistert wie die Lindenhof-Mädchen, wie ihr gleich hören werdet. Wir machen mal Pause. Das Spiel gegen den Lindenhof haben wir eh schon so gut wie gewonnen. Dafür müssen wir gar nicht trainieren. Bist du da wirklich sicher, Milly? Ich will mich nicht blamieren, nachdem du dich mit der Nachricht am schwarzen Brett vom Lindenhof so weit aus dem Fenster gelehnt hast. Wieso denn? Wenn die da jetzt einen auf Wellness-Queen machen, ist die Sache doch geritzt. Genau, Ellen. Glaubst du im Ernst, eine Ellie Sullivan kann uns den Ball abjagen? Mm -mm. Wahrscheinlich lackiert sie sich vorher die Fußnägel und spielt dann in Sandalen. Und Hilda, die Spaßbremse, sitzt im Tor und liest anspruchsvolle Fußballliteratur. Und lässt sich dabei von der braven Hanni die Füße massieren. Ja, und <lacht> mach mal halb lang. Wir sollten Hanni und Nanni nicht unterschätzen. Wenn die sich was in den Kopf gesetzt haben, dann können sie ganz schön hartnäckig sein. Millie hat recht. Und es sind doch nicht alle so unsportlich wie Ellie. Oh, bekommt da etwa jemand kalte Füße? Keinesfalls, liebe Millie. Ich halte es nur für angebracht, unsere Gegnerinnen im Auge zu behalten, damit wir keine böse Überraschung erleben. Gar keine schlechte Idee. Könnte Spaß machen, den lahmen Enten zuzusehen. Oh ja! Wir verstecken uns in der Nähe des Lindenhof-Sportplatzes und beobachten sie beim Training. Abgemacht! Lass uns gleich unsere Fahrräder holen. Woher willst du denn wissen, wann die Training haben? Die sind bestimmt jetzt auf dem Platz, bei dem schönen Wetter. Und wenn nicht, sieh es als Gelegenheit zum Konditionstraining, Millie. Wenn ihr meint. Ich wette, die haben solche Angst zu verlieren, dass sie den ganzen Tag doof auf dem Sportplatz rumstehen. Wir brauchen auch noch etwas Proviant. Ich besorge schnell was in der Küche und wir treffen uns dann am Fahrradschuppen. Ja, los, beeil dich! <lacht> Alles klar! Bis gleich! Während die Lindenhof-Mädchen an diesem Nachmittag auf dem Sportplatz trainierten, kauerte das Kappenkleeblatt im Gebüsch und beobachtete sie. Als Jenny einen Ball an der Außenlinie erwischte, entdeckte sie die Konkurrentinnen in ihrem Versteck, ließ sich aber nichts anmerken. Wen haben wir denn da? Wer hätte das gedacht? Achtung, Fizz! Doppelpass! Ja! Super Schuss, Jenny! Ja. Honey. Bobby hat einfach den stärksten Schuss von uns. Ja, stimmt. Los, weiter! Wartet mal kurz. Au! Oh, ich glaube, ich habe mir den Fuß verstaut. Oh nein, Jenny. Oh, Verletzung können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Mach dir keine Sorgen hier. Das war nur gespielt. Hm? Blickt euch jetzt nicht um. Aber dort im Gebüsch sitzt das kappen Schaut heimlich zu, wie wir trainieren. Was ist denn los? Bist du in Ordnung, Jenny? Ja, ja. Alles okay, Marianne. Ja. Am besten einfach ignorieren oder was meint ihr? Ja, ganz genau. Wir lassen uns nicht ablenken. Kommt, wir spielen weiter. Sollte das Kappenkleber ruhig in Sicherheit wie ja, ja <lacht> Wir sollten für den aber nicht allzu sehr mit unserem Talent protzen. Mhm. Das Trio soll ruhig glauben, dass wir noch recht unsicher spielen. Mhm. Alles gut. klar. Na, ja, dann mal los. Ja. Wir üben Freistöße. Zwillinge, ja, äh, ja, okay. erklärt ihr mir bitte nochmal den Unterschied zwischen Freistoß und Strafstoß? Das ist ganz einfach. Ja. Der Strafstoß heißt auch Elfmeter, weil er vom Elfmeterpunkt vor dem Tor ausgeführt wird. Und er wird nur gegeben, wenn eine angreifende Spielerin im Strafraum gefoult wird. So. Ja, genau. Und der Freistoß hingegen wird von dort geschossen, wo das Foul von der gegnerischen Mannschaft begangen wurde. Ja, mhm. genau. Und was ein Foul ist, kennen wir ja schon aus dem Fernsehen. Man darf den Gegner nicht am Trikot ziehen, natürlich nicht treten, schubsen. Oder ähnliches. <lacht> also ich glaube, ich habe das jetzt alles verstanden. Aber es ist doch komplizierter als ich dachte. Ja. Mach dir nicht zu auch. viele Gedanken. Mm -hmm. Wir treten ja nicht gegen eine Bundesliga-Mannschaft an. <lacht> Nur gegen die Ringmeerschule und das Kappenklebert. <lacht> so Mädels, genug Theorie. Jenny, Fis und Hilda, ihr bildet eine Mauer. Und ähm, Nanni, du schießt einen Freistoß. Aha. Na los, nicht so ja, langsam. Ja, du musst ja, ganz ja, rein. Ja. Ja. Ja. Jan ist ein echter so Drache, wenn es um so Sport geht. <lacht> Klasse, sie macht uns noch alle zu Profis. Ja, dann, kommt. <lacht> Wartet, ich muss noch ins Tor. Ja, nein, ja, nein, Alles klar. Auf <lacht> den okay, nächsten Mal. Los, Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Sportlich machten die Mädchen große Fortschritte. Doch sie mussten auch die vielen komplizierten Spielregeln lernen. Und das war gar nicht so einfach. Wieder saßen sie abends im Gemeinschaftsraum zusammen vor einer großen Tafel und ließen sich von Marianne in die Geheimnisse der Fußballtaktik einweihen. So viel Aufmerksamkeit würde sich Ihre Direktorin, Frau Theobald, sicher auch im Schulunterricht wünschen. So, langsam nähern wir uns den Feinheiten des Fußballregelwerkes. Mein heutiges Thema, das Abseits. Hat jemand eine Ahnung, was das bedeuten könnte? Ja. Äh, hat das etwas mit der Ausstellung zu tun? Ja. Also, dass ich nicht einfach vor dem gegnerischen Tor warten darf, bis ein Ball vorbeikommt? Genau, Wollkohler. <lacht> Deshalb gibt es diese Regel. Aber was bedeutet Abseits? <lacht> Mein Vater hat mal versucht, es mir zu erklären, aber pff, verstanden habe ich es nicht so richtig. Ach, keine Angst, Fiss. Es klingt komplizierter, als es ist. Ich freue mich schon auf die Gesichter meiner Brüder, wenn ich ihnen die Abseitsfalle erkläre. <lacht> Abseitsfalle? Das hast du dir jetzt ausgedacht, Jenny, nein, oder? Nein. nein, Jenny hat recht. Das gibt es wirklich. Davon hat der Reporter im Fernsehen auch gesprochen. Weißt du nicht mehr? Nee. Ja. Das muss mir irgendwie entgangen sein. Darf man denn auf dem Fußballfeld an Eine Falle aufstellen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh Ellie! Hey. Natürlich nicht, Ellie! Die Abseitsfalle ist ein taktischer Spielzug, bei Ach dem die Verteidigerinnen so. kurz vor einem Pass der Gegner gemeinsam rückwärts laufen, um die Stürmerin ins Abseits zu bringen. Aber dieser Spielzug ist wirklich nur was für Profis. Mhm. Aber das ist doch dann genau das Richtige für uns. <lacht> <lacht> naja, aber mal im Ernst, Jenny. Erstmal kommen die Grundlagen und dazu gehört die Abseitsregel. Und die erkläre ich euch jetzt so lange, bis jeder sie verstanden hat. Na dann, bin ich gespannt. Also, ich habe <lacht> euch dazu wieder das Spielfeld hier aufgemacht. Mhm. Ist gut. So, könnt ihr es so gut sehen, wenn es hier steht? Ja, ist ja, gut. Okay. Ja. Gut. Bobby? Du als Mittelstürmerin hältst dich eher hier in der gegnerischen Hälfte auf mhm. und versuchst, an den Ball zu kommen, um mhm. ihn aufs Tor zu schießen. Mhm. Und die Verteidigerinnen der anderen Mannschaft versuchen, dich daran zu hindern. Soweit alles klar, oder? Mhm. Ist klar. Mhm. Du kannst nun entweder versuchen, den Ball einer deiner Gegenspielerinnen abzujagen oder mhm. darauf hoffen, dass eine Spielerin deiner Mannschaft dir den Ball zuspielt. Ähm, dieses Zuspielen, das nennt man dann Pass, richtig? Genau. Und wenn der Ball über zwei Stationen zur Stürmerin kommt, mhm. ist das ein... Doppelpass! Doppelpass. Sehr schön, <lacht> richtig! Um nicht im Abseits zu stehen, musst du nun auf folgendes achten, Bobby. In dem Moment, wo der Ball dir von einer Spielerin deiner Mannschaft zugespielt wird... Ja müssen sich zwischen dir und dem Tor mindestens zwei deiner Gegenspielerinnen befinden, inklusive Torwart. Echt? Zwei Leute? Wie soll ich denn dann jemals mit dem Ball bis zum Tor kommen? Du musst eben geschickt deine Gegnerin umlaufen, um zum Schuss aufs Tor zu kommen. Ja, aber... Dann ist da ja noch eine Spielerin im Weg. Hm. Na, das wäre dann der Torwart. Der so. wird uns nicht den Gefallen tun, so lange aus dem Weg zu gehen, bis Bobby ein Tor geschossen hat. <lacht> Schade eigentlich. Ja, das war schön. Ja. Ah, ach so, also eine Spielerin und der Torwart müssen vor mir sein, wenn ich schieße. Ja, das geht ja noch. Ja. ja, zwei Spielerinnen inklusive Torwart müssen zwischen dir und der Torlinie sein, wenn der Ball dir zugespielt wird. Nicht erst, wenn du den Ball annimmst und schießt. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, und es gibt noch Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn die, wenn die Spieler auf gleicher Höhe sind, ne? Ja, genau. Dann ist es kein Abseits. Also ihr müsst alle immer darauf achten, wo sich die Spielerin befindet, der ihr den Ball zuspielen wollt. Und natürlich darauf, wo ihr selber steht. Meine Güte, das klingt aber wirklich kompliziert. Ja, ja ganz schön. Etwas anderes ist es, wenn ihr mit dem Ball am Fuß an euren Gegnerinnen vorbeilauft. Beim Abseits geht es nur um den Moment, in dem ihr den Ball zugespielt bekommt. Nur ist gut. Wie soll ich das denn alles im Auge behalten und gleichzeitig den Ball genau schießen? Ja, das musst du gar nicht. Wir passen alle aufeinander auf. Nicht nur jede für sich. Und das genau. ist doch auch der Sinn des Mannschaftssports. Eine für alle Alle und alle, alle für eine, für eine. <lacht> Nachdem die Mädchen wochenlang Theorie gebüffelt und auf dem Platz trainiert hatten, war es nun endlich soweit. Der große Tag des Wettkampfs war gekommen. Die Lindenhof-Mannschaft war gleich nach dem Mittagessen, das aus Rücksicht auf unsere Sportlerinnen aus Nudeln und Gemüse bestand, mit ihren Fahrrädern zur Ringmarschule gefahren. Auch einige Zuschauerinnen hatten sich auf den Weg gemacht und wollten die Mannschaft unterstützen. Na, Mädels, willkommen in unserer bescheidenen Hütte. Und schon Angst? Wovor sollte unsere Mannschaft wohl Angst haben, Sonia? Vielleicht vor der Packung, die ihr gleich von uns bekommen werdet? Packung? Verstehe ich nicht. Das ist ja das Problem, Ellie. Und, wann ziehst du dich um? Wir sind schon alle ganz gespannt, wie du im Fußballtrikot aussiehst. Weißt du, Ellen, als Betreuerin braucht Ellie kein Trikot. Sie wird von der Seitenlinie aus zuschauen, wie wir euch eine Packung verabreichen werden. Genau. <lacht> hört, hört. An Selbstbewusstsein mangelt es euch ja gar nicht. Jetzt hört schon auf, euch zu kabbeln. In einer Viertelstunde geht's los. Äh, wo ist denn Nanni? Da kommt sie ja. Oh, ich bin schon da. Ich habe mir auf dem Weg noch neue Schienenbeinschoner gekauft. Gut, okay. Habt ihr sonst alles, was ihr braucht? Ich sehe schon. Wir stören hier nur. Ach, hab ich einen Durst? Oh, Milly, gibst du mir auch einen Schluck? Ich bin eben so schnell gefahren, ich bin ganz ausgedörrt. Na gut, aber nicht alles austrinken. Hier. Ah, mm. oh, das tat gut. Ich hab dir noch was übrig gelassen. Wie großzügig von dir. So, Milly, ihr geht jetzt mal zu eurer Bank, damit wir in Ruhe unsere Taktik besprechen können. Ja, ja, ist schon gut. Ich hoffe wirklich, ihr gewinnt gegen diese frechen Ringmehrmädchen. Man kriegt richtig schlechte Laune, wenn man denen so zusieht. Na, wir geben uns auf jeden Fall alle Mühe. Na, das ist die Hauptsache. Und der Spaß am Sport natürlich. So, jetzt stellt euch mal alle im Kreis auf. Du auch, Ellie, komm. Okay. Ja. Los. Also, gebt euer Bestes. Haltet zusammen und spielt fair. Der Schiedsrichter kommt vom örtlichen Fußballverein und er ist für seine Strenge bekannt. Also keine Fouls und lasst euch nicht provozieren, okay? Auf ein faires, erfolgreiches Match. Auf, auf das hier gewinnen! <lacht> Nanni, Nanni, was ist denn mit dir? Ich, ich weiß nicht. Nanni! Nanni! Steh wieder auf! sie oh, ist ja gerade gleich. Marianne, mit Nanni stimmt was nicht. Was? Oh, mir ist schlecht. Hm? Voll schwindelig. Oh nein, was oh, kann nicht. das denn was sein? Nanni! Kannst du aufstehen? Nee, nein. Ich, ich fühle mich schrecklich. So, Lani. Als ob ich eine Vergiftung hätte. Was? Was? Meine Beine sind wie Gummi. Okay, Hilda, verständige sofort den Sanitäter. Oh, ja, wo ist der denn? Da hinten oh. beim Schiedsrichter. Los, beeil dich! Ja. So. Hani, ja. komm, hilf mir mal, Lani auf die Trainerbank zu legen. Ja, klar. Nee, ich nehme ihre Schultern und du die Beine, okay? Mhm. Und oh, Nani, Nani, du bist ja schweißgebadet. Kann ich irgendwas für dich tun? Ja. Sorg dafür, dass wir gewinnen. Aber ich kann doch jetzt nicht Fußball spielen. Doch, das musst du. Ah, ah. Ich, ich werde schon wieder. Endlich kam Hilda mit dem Sanitäter herangeeilt. Der sah Nanni nur kurz an und rief dann einen Krankenwagen. Was war nur mit Nanni passiert? Vor der Abfahrt ins Krankenhaus beschwor sie ihre Schwester mit letzter Kraft, im Tor der Lindenhof-Mannschaft ihr Bestes zu geben, bevor sie auf der Krankenliege in den Wagen geschoben wurde. Hilda begleitete sie. Und versprach sofort Bescheid zu sagen, wenn sie etwas Neues wusste. Ich verstehe das nicht. Habt ihr gehört, was Nanni gesagt hat? Sie glaubt, sie hat eine Vergiftung. Oh, ja. ja, aber woher soll sie die denn haben? Wir haben doch alle das gleiche zum Mittag gegessen. Ja, dieses super gesunde Gemüse allerlei. Eben. Ach, Ach. aber Nanni hat kurz vor ihrem Zusammenbruch. Noch aus Millis Wasserflasche getrunken? Hm. Du, du meinst doch nicht etwa, dass... Ach, dass jemand Nanni vergiften ja. wollte? Oh nein. Oh. Ja, vielleicht hat das Kattenkleeblatt Angst bekommen, nachdem sie uns beim Training beobachtet haben und sie wollten auf Nummer sicher gehen. Oh nein, oh, das das sie unseren Linksaußen ausschalten. Mhm. Nein, das kann aber nicht sein. Millie hat doch vorher selbst von dem Wasser getrunken. Ja, das stimmt. Mhm. Aber was hat Nanni denn dann? Oh, Leute, jetzt beruhigt euch mal. Haltlose Verdächtigungen bringen uns jetzt auch nicht weiter. Nanni ist in den besten Händen. Und Hilda wird uns sofort informieren, wenn es etwas Neues gibt. Mhm. Also was ist? Traut ihr euch zu, trotzdem euer Spiel zu machen? Meinst du wirklich, Marianne? Nicht nur, dass wir uns alle Sorgen machen. Mit Nanni und Hilda fehlen uns noch zwei wichtige Spielerinnen. Ja. Was machen wir denn jetzt? Also ich musste Nanni versprechen, dass wir versuchen zu gewinnen. Wir müssen einfach spielen. Okay, passt mal auf. Nannis Position als außen kann ich übernehmen. Ja, super. Auf einen Trainer am Spielfeldrand müssen wir dann eben verzichten. Mhm. Somit bleibt noch Hildas Posten in der Verteidigung. Ich habe euch so viel zugeschaut. Meint ihr, ich könnte das machen? Ja, klar, Elli! Ja, toll. Natürlich, Elli, ja. du schaffst das. Okay, uns bleibt nur noch wenig Zeit bis zum Anpfiff. Hilde hat mir ihr Trikot gegeben, bevor sie zu Nanni in den Krankenwagen gestiegen ist. Also brauchen wir nur noch eins, Elli. Kein Problem, ich habe noch ein Ersatztrikot dabei. Für alle Fälle. Super. – Da ja? ist nur keine Nummer drauf. – Ach, die, die können wir mit einem Filzstift aufmalen. – Ja. – Ja. – Du hast doch einen dabei, oder, Marianne? – Ja, klar, habe ich. Ja. Hier, hier ist er. – Ja, gib hier, danke. Okay. Hier ist das das mache ich. So, fertig. Hier, zieh schnell an. – Ja, los. Und, wie sehe ich aus? – ich Kusine. Zum Glück hast du die gleiche Schuhgröße wie Nani. Hm, hier, zieh ihre Fußballschuhe an. Ja. Okay, Moment. Ja. Da, oh, los. Perfekt. Oh, klar, klar. Der Schiedsrichter hat das Zeichen gegeben, beeil dich, Ellie. Wir müssen uns am Mittelkreis aufstellen. Ja. Fertig. Es kann losgehen. Für, Für Nani. Los! <lacht> Hanni lief mit ihrer Mannschaft auf das Spielfeld. Sie mussten sich jetzt ganz auf das Spiel konzentrieren, wenn sie den Wettkampf gegen die Ringmerschule gewinnen wollten. Die Begegnung begann ausgeglichen. Und beide Teams bemühten sich nach Kräften, den Ball in die Nähe des gegnerischen Tores zu bekommen. Zur Freude der Zuschauer wurde es gleich spannend. Jenny, hier bin ich! Ja? Keine Sorge! Ich hab's schon gesehen, Bobby! Ja! Ach, super! Und... Nein. Tschüss! Oh. Schade! Fast! Gut gehalten, Millie! Klasse gemacht, Jenny! Und aufpassen, Mädels! Gegen Angriff! Lauf, ja. Elli! Halt sie auf! Ja. Aufpassen, Manni! Die will auf dein Tor schießen! Ich bin bereit! Und Untersteh dich, Sonja! Du kommst hier nicht vorbei. Du bist mir auf den Fuß getreten. Ja, ja, schon gut. Stell dich nicht so an, Beauty Queen. Ich dachte, du spielst sowieso nicht mit. Was fällt dir denn ein? Nimmst du das etwa fair? Das war Absicht. Pass auf, Sonja, sonst kriegst du eine rote Karte. Dass ich nicht lache. Ihr habt doch bloß Angst, weil ihr keine Chance gegen uns habt. Da, da, da. Was ist denn mit Nanni? Hat ihr schon vor dem Anpfiff aufgegeben? <lacht> Lasst euch nicht rotieren, Mädels. Ellie, alles in Ordnung? Nichts passiert. Oh. Der Schiedsrichter gibt einen Freistoß für uns. Los, Jenny, den schießt du. Alles klar. Schau genau hin. Bobby steht direkt vor dem Tor. Ja. ja Ellie, ja. den kriegst du nicht. Es stand tatsächlich 1 zu 0 für den Lindenhof. Die Mädchen waren außer sich vor Freude. Doch das Spiel war noch nicht vorbei. Nun mussten sie ihren Vorsprung gegen die Ringmer-Mädchen verteidigen, die ebenfalls ihr Bestes gaben. In der Halbzeitpause kam dann die erlösende Nachricht. Frau Theobald hatte aus dem Krankenhaus beim Sportwart angerufen und ausrichten lassen, dass es Nanni gut ging. Na, das war eine Erleichterung. Aber Moment mal, wie kam denn Ihre Direktorin ins Krankenhaus? Danke, Hilda, dass du mich gleich angerufen hast. Ich kann euch doch in so einer Situation nicht euch selbst überlassen. Ich bin froh, dass Sie da sind, Frau Theobald. Wir haben uns echt Sorgen um Nanni gemacht. Ach, es ist doch nichts weiter passiert. Wie lange muss ich denn noch hier bleiben? Ich will nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Ach, ich weiß ja, dass du tapfer bist, Nanni. Aber sich den Magen auspumpen zu lassen, ist nur wahrlich keine leichte Sache. Tja. Davon musst du dich jetzt erholen. Der Ärzte sagt mir, dass du heute Abend entlassen wirst. Ah. Also ich verstehe aber nicht, warum du dir so kurz vor dem Spiel noch Kartoffelsalat mit fettiger Mayonnaise gekauft hast. Hm. Wir hatten doch gerade zu Mittag gegessen. Ja, ich bin auf dem Weg zum Sportgeschäft direkt an dem Imbiss vorbeigekommen. Und das hat einfach so lecker gerochen. Hm. Ich bekomme irgendwie immer Hunger, wenn ich aufgeregt bin. <lacht> Nun, hm. anscheinend war die Mayonnaise aber nicht ganz in Ordnung. Du hast eine leichte Lebensmittelvergiftung. Ja. Ein Glück. Ich dachte schon... Was dachtest du? Naja, also kurz bevor mir schlecht wurde, hatte ich einen Schluck aus Millis Wasserflasche genommen. Und deshalb dachte ich zuerst, dass das Kappenkleeblatt etwas mit meiner plötzlichen Übelkeit zu tun hätte. Ach, herrje. Ihr Mädchen habt aber auch eine blühende Fantasie. Ich hoffe, eure Mitschülerin... Haben nicht den gleich üblen Verdacht. Na ja Ich weiß ja, dass ihr euch mit den Schülerinnen des Ringmeerinternats internats nicht so gut versteht. Aber ihnen so eine Gemeinheit zuzutrauen. Nee, das geht zu weit. Sie haben ja recht. Wir besprechen das mit Hanni und den anderen, wenn ich heute Abend wieder im Lindenhof bin. Oder Hilda? Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns irgendwie mitreißen lassen. Oh. Diese ganze Fußballsprache ist so barbarisch. Schuss, Sieg, Ach, Angriff, Sturm, Verteidigung. Das klingt doch alles richtig kriegerisch. Mhm, du hast ja recht, Hilde. Das ist mir auch schon aufgefallen. Lindenhof, vor. noch ein Tor. Nani. Mhm. Sehen Sie, Frau Theobald, Nanni ist eingeschlafen. Sie hat ja auch einen anstrengenden Tag hinter sich. Komm, wir gehen in die Cafeteria. Ja, ist gut. Unterdessen war im Stadion der Ringmarschule die zweite Halbzeit in vollem Gange. Den Mädchen vom Lindenhof war mit der Nachricht aus dem Krankenhaus ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und angespornt durch Bobbys Führungstreffer, drehten sie noch einmal so richtig auf. Besonders Elli erwies sich als überraschend gute Fußballerin. Immer wieder konnte sie der gegnerischen Mannschaft den Ball abnehmen und so ein Gegentor verhindern. Elli. Jetzt gib den Ball ab! Nach vorne! Ja! Und? Haki! Uh. Marianne, der ist für dich! Okay! Oh, Mist! Uh. Dich daneben ist auch vorbei! Danke, Marianne! Los, Mädels! Ab durch die Mitte! Mir kommst du nicht vorbei, Loray! Komm ich doch! Lennart, Lennart, Lennart, Lennart. Hier, Milly, Zeig den Lindenhof-Mädels mal, warum du unsere Mittelstürmerin bist! Wird gemacht. Hier, Honey. Für dich. Oh, Mist. Ja. Ja. oh nein. Es tut mir leid, Mennis. Aber der war unhaltbar. Los, weiter. Anstoß für uns. Das Spiel ist gleich vorbei. Die Mädchen vom Lindenhof kämpften bis zur letzten Minute. Doch sie konnten nicht verhindern, dass Milly noch ein zweites Tor für schoss. Dann ertönte der Schlusspfiff des Schiedsrichters. Der Wettkampf war vorüber. Die Ringmar-Schule hatte 2 zu 1 gewonnen. Verschwitzt verließen die Mädchen das Spielfeld und packten ihre Sachen zusammen. Also, ihr habt euch wirklich wacker geschlagen. Mein Respekt für diese sportliche Leistung. Also, na ja, mir wäre es lieber gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Ach was, Honey? Dabei sein ist alles. Ja. Genau. Ich finde, wir können mit dem Ergebnis echt zufrieden sein. Und wenn du nicht gewesen wärst, Elli, hätten wir noch viel höher verloren. Ja, du? Ja. Ist das dein Ernst? Ja, ja Fiss hat recht. Du hast fabelhaft gespielt, Elli. Die geborene Verteidigerin. Ich muss zugeben, es hat auch richtig Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Tja, liebe Cousine. Du bist ein Naturtalent. Ja, und wie du Milly den Ball abgejagt hast. Ganz großes Kino war das. Ja, ja, stimmt. Das war super. Aber die beste Nachricht des Tages ist eindeutig, dass es Nanni besser geht. Ja, stimmt. Vielleicht ist sie schon aus dem Krankenhaus zurück, wenn wir wieder im Lindenhof sind. Ja, aber habe ich das richtig verstanden, dass sie in der Stadt was Verdorbenes gegessen hat? Mhm. Also genau weiß ich es nicht. Der Sportwart hat mit Frau Theobald telefoniert. Irgendwas von einem Kartoffelsalat habe ich aufgeschnappt. Ach, komisch. Also das können wir Nani ja gleich selber fragen. Wollen wir los? Ja. Hey, wartet mal. Da kommt das Kappenklebelblatt. Na? Wollt ihr uns noch mal euren Sieg unter die Nase reiben? Ach Quatsch im Gegenteil. Erstens wollten wir euch sagen, dass ihr super gespielt habt. Und außerdem haben wir eben erst erfahren, dass Nanni im Krankenhaus ist. Mhm. Ist mit deiner Schwester alles in Ordnung, Hanni? Halb so schlimm, danke. Sie ist wahrscheinlich schon wieder im Lindenhof. Und ich habe noch so einen blöden Spruch gebracht. Tut mir leid. Schon gut. Ich muss jetzt aber los. Ich will sehen, wie es Nanni geht. Klar. Schöne Grüße. Und, und sag ihr gute Besserung von uns. Okay. okay. Ja, bald. Wiedersehen. Bis dann. Als die erschöpften Fußballerinnen im Lindenhof ankamen, gab es gerade Abendbrot. Dankbar nahm die ausgehungerte Mannschaft im Speisesaal Platz. Nur Hanni lief noch schnell in ihr Zimmer, um nach ihrer Schwester zu sehen. Nanni lag aber schon im Bett und schlief tief und fest. Also erzählte Hilda den Mädchen nach dem Abendbrot die Geschichte von dem verdorbenen Kartoffelsalat und auch von Nannis Verdacht, Eines der Ringma-Mädchen könnte sie vergiftet haben. Und auch unsere Direx war von unseren Anschuldigungen nicht gerade begeistert. Mhm. Das stimmt, Hol. Falsche Verdächtigungen sind echt nicht fair. Aber wer hätte denn auch ahnen können, dass Nanni noch heißhungrig einen Kartoffelsalat verschlingt, mhm. so kurz vor dem Spiel? Niemand. Außerdem hat uns dieses Kappenkleeblatt doch ständig provoziert. Ja. Da braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn man ihnen solche Gemeinheiten zutraut. Mhm. Also mir wäre es lieber, wenn wir uns einfach nicht provozieren lassen. Sonst sind wir doch kein bisschen besser als dieses Trio. Ja, mhm. stimmt, Hilda. Ach, ja. wie auch immer. Zum Glück war ja nichts dran an dem Verdacht. Soll Nanni morgen entscheiden, was wir da unternehmen. Ich will jetzt erstmal das Gefühl genießen, dass wir uns so gut geschlagen haben. Genau. Und ich bin auch heilfroh, dass wir nicht Haushof verloren haben. Mhm. Stellt euch mal vor, es hätte am Schluss 8 zu 0 oh, gestanden. 8 zu 0. Nicht, 0, nicht ja. auszudenken, was wir dann zu hören bekommen. Ja. Ja. Das Kattenkleeblatt wäre aus dem Lästern gar nicht mehr rausgekommen. So, du sagst, ja, wie Marianne schon gesagt hat, ihr habt euch wirklich wacker geschlagen. Und ich habe schon gehört, Elli, du hast mich würdig vertreten. Ach, man tut, was man kann. Ja. Na, jetzt mach dich nicht so klein, Cousine. Ach. Dir verdanke ich, dass ich nur zwei Tore einstecken musste. Mhm. Ja, du hast echt super gespielt. Ja, ja wirklich. Ja, wirklich? Darauf einen Toast. Haben ja. alle ihre Limonade? Ja. Mhm. Ja. Oh nein, nein, ja. mein Glas ist leer. Ja. Ja. Ja. gibst du mir mal die Flasche, fest? Bitte sehr. Ja, danke. <lacht> So, fertig. Also, auf ein super Spiel! Ja! Ja! ja. Oh, Und, auf oh, wow. Und auf uns alle. <lacht> ja, sprech mal. Am nächsten Morgen war Nanni wieder fit und auch sie freute sich über das erfolgreiche Fußballspiel. Keines der Mädchen war besonders enttäuscht über ihre Niederlage, sondern im Gegenteil froh, ein spannendes Spiel gespielt zu haben. Nach dem Unterricht saßen die Lindenhof-Mädchen im Garten und unterhielten sich angeregt, als plötzlich unerwarteter Besuch erschien. Ja, ja aber das ja. Ist ah. Na? Ja. Na, wo? Wer kommt denn da? Das Kleeblatt. <lacht> hm? Lore, Milly und Ellen, was macht ihr denn hier? Keine Sorge, Mädels, wir kommen in Frieden. Mhm. Das trifft dich gut. Wir wollten euch sowieso noch was sagen, aber erstmal sind wir dran. Wir haben euch was mitgebracht. Mhm. Genau. Hä? Hm? Ja. Wir überreichen euch diesen Pokal in Anerkennung für besondere Tapferkeit und Durchhaltevermögen. Echt? Wie ha? kommen wir dann zu der Ehre? Schließlich habt ihr das Spiel gewonnen. Ach, eben. Ja. Den Pokal bekommt ihr dafür, dass ihr so tapfer weitergespielt habt, obwohl Nanni mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus musste. Ach. Ach. Und ihr habt wirklich gut gespielt, das muss ich zugeben. Danke. Obwohl ihr euch sicher große Sorgen gemacht habt. Ja. Danke. Bist du denn wieder ganz in Ordnung, Nanni? Ja, ja. Es war nur eine kleine Magenverstimmung. Und zu viel schlechte Mayonnaise. Hm. Hm. Also, vielen Dank für die Auszeichnung. Aber wir müssen euch da noch was sagen. Ja, so, äh, genau. Wir äh, haben nämlich leider zuerst euch verdächtigt. Naja, dass ihr vielleicht etwas mit Nannis Vergiftung zu tun haben ja, könntet. Ja, oh, leider. Ja, weil Nanni schlecht geworden ist, nachdem sie aus deiner Flasche getrunken hat, Benni. Bitte? So etwas traut ihr uns zu? Schämt ihr euch denn gar nicht? Aber wenn Doch. ich es mir recht überlege, war euer Verdacht gar nicht so abwegig. Das ist das jetzt nicht dein Ernst? <lacht> Wie jetzt? Seid ihr gar nicht sauer? Immerhin haben wir euch einen gemeinen Giftanschlag zugetraut. Nein, wieso? Ich glaube, wir hätten an eurer Stelle das Gleiche gedacht, oder, Lore? <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. Immerhin seid ihr so anständig, euren Fehler einzugestehen. Das macht auch nicht jeder. Gut ab! Den Pokal habt ihr euch auf alle Fälle verdient. Ich weiß nicht, ob wir so gut gespielt hätten, wenn eine von uns im Krankenhaus gelandet wäre. Ach, also gut, dann vielen Dank! Von uns allen natürlich! Ja, Dank. Danke! Das Fußballspiel war übrigens eine sehr gute Idee von euch! Ja! Hat echt Spaß gemacht! Ja, ja. erstaunlich! Ja, das finde ich auch. War spannend, oder? Auf jeden Fall! Vielleicht sollten wir öfter gegeneinander spielen. Оле, Оле, ти не знаєш, як мені но Allein dann wird uns auch nichts passieren. Du fästest meine Sorgen, bei dir bin ich geborgen. Ich schenk dir mein Vertrauen, auf mich kannst du bauen.